Eduela urte batzutan ere, hainitze ez dabeidatzen zen EHZ-etaren baloreen inguruan, eta hainitzeetan zeltasunak zuden balore batzuei eusteko, eta bueno, hori beti errepik den ez dabeidabat izan da. Eta, bueno, aurten eskaintza kultural kalitatezko batez gain, deko genuk ere e, eduki politi eskaintza politiko bat eskaini, inoiz baino landuago, eta inezuaino presentzia hondiago erekin. Eta zubiak eraikin egin dituen, eskaintza kultural eta eskaintza politikoaren artean. Askilotuak izan daitezen biak eta askiko erentzea izan daitezen. Gero ehatzez eta beti izan du zubiak eraikitzeko ezagarritze hori ez, eta zubiak eraikin editu alorra initzetan edugu barnek alde, kostalde, lur alde eta sun gai horretan zubiak eraikin editu editu zubiak eraiki belaunaldi ezberdinen artean, ezagutza eta ez dabeida transmisioiak emanda itzezen, lubiak oroar eraikine ditugu gure herrian.